Hem convocat Junta Portaveus extraordinària perquè, de manera unànima, tot el ple municipal, tant l'equip que està al govern de Convergència i Unió com la resta de partits, conformen els us municipals, Esquerra Republicana de Catalunya, PSC, Iniciativa per Catalunya regidor no escrit de l'agrupació municipal i el Partit Popular també ha confirmat eh, el, i, el, i la CUP també ha confirmat la seva assistència en aquesta junta de portaveus extraordinària. És un ànime la, la voluntat de, de condemna d'aquests fets malaurants que, que han passat aquesta nit, uns fets que no eren previsibles però que bé, que no pararan la il·lusió de la ciutat de, de Figueres que té per votar diumenge. Sabeu qui ha pogut ser, que ha fet un explandalisme aquest acte fonamental? I... No, eh, jo no puc eh, confirmar qui ha estat. He parlat amb, ah. tant amb el cap de la Guàrdia Urbana de Figueres, de la ciutat, com amb, amb l'inspector de l'àrea bàsica de Mossos d'Esquadra també d'aquí, i estan fent les seves investigacions. Jo no, jo no puc dir eh, qui sobre qui segueixen la pista. Els havien donat abans actes d'aquest tipus, així, amb, amb aquestes consignes? Fa uns dies, fa uns dies haver-hi pintades a la seu de la CUP, del, del partit de la CUP, amb símbols feixistes, amb símbols nazistes, però de la magnitud de la, dels, del vandalisme que hi ha hagut a la galeria Dolors Ventós, no. Realment els vidres trencats, pintades de banderes espanyoles, insults directes a l'artista i amenaces ens ha sentat molt, molt malament a la ciutat no estem acostumats a aquestes coses suposo per la proximitat també amb el diumenge o el vol dir vincular no, és evident per la proximitat amb el del diumenge i perquè l'exposició que hi havia dins la galeria eren raons. Er, er, és una exposició que es, es titula nou raons per al nou N entenem que hi ha una vinculació directa entre un acte i un altre com estan una mica els ànims? Com una mica, no? La gent està nerviosa, com ho veieu? La, La gent és... està expectant, excitada, bé, hi ha una... hi ha il·lusió, fins i tot podria dir il·lusió, de veure si diumenge tot va bé i a mi particularment m'agradaria, diguéssim, que Uh, tot hagi passat amb normalitat que això de que, de que, que ha passat aquesta nit a Figueres doncs, que sigui un acte aïllat i desitgem tot el Consell Histori doncs, que es quedi un acte aïllat uh -huh. Malgrat tot no sé si uh, reforçareu el patrullatge Sí, sí sí, hem parlat amb Mossos d'Esquadra i amb Guàrdia Urbana i protegirem tant les seus dels instituts on es votarà diumenge, hi ha reforçament de les patrulles i patrulla mixta amb els dos, amb els dos cossos i vigilarem tant el centre de la ciutat com els instituts on s'ha de votar bàsicament.